الحمد لله نشتاق الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا الله وحده لا شريك له محمدا ابن ابو ورسوله وبعد كملنا التحقيقات المرضية في المباحث الفرضيه امر كما دلان زجانا تقسمه اللي منظم مزومزيا كتابه بتاع الشيخ صالح بن الفوزان رحمه الفوزاني, الفوزاني. كتابه الجزئي كيلوجو مكيوا دكتور عبد السلام ابن الله سليمان من كتابه انيطوا الدكتور الشيخ صالح بن فوزان عبد الله الفوزاني من كتابه جاء التحقات المرضيه في المباحث الفرضيه نا للشيخ عندما تلزم جانا ان الشيخ علم دمنيكيه في طبقه من البالبال يشكو مدير المعهد القضاة كل سعودي يشكو وجامع ومعلم وجامع تقسيم يعني يشكو معلمه في jamiana saizi katika haya tukibaru radama na udlo daima katika salam, katika, katika daima eh, li, li, daima katika saudia na kitabu chake tulisema kitabu chake ya, ya daru na Salamu, abdullah na kitabu yake ilikuwa ni ni yake ya majlis kama katika baadhi za vitabu vingine vina vitaja na hiki kitabu ambacho kama kikombeletu kitapata 2015 na shekto alizunguzia jao na alizunguzia mukaddima yake kisha akakuja kutueleza kuwa kwa mtakasar ali alisema kitabu chake amegawa introduction na milango saba wa khatimah kitabu na jana tulianza na muqaddima ambapo kwamba alitueleza muqaddima ina ndani mabahith ni kama topics chini introduction kuna topics Tulizumzia kuna al yani topic ya kwanza al-adillah al, al wa sunnah adillah wa mukhtasar ولا يعني كود في الميراث في كتابنا والسنه لكل فن يعني موانز وكله فن نناقش مبحثي الثاني tukasema atazunguzia yeye mwenyewe anasema anazunguzia taarifu ilm al-fara'ith kuzunguzia ilm al-fara'ith ni nini na bayan ahamiyatihi fi kitabina wa sunnah ahamiyatihi katika Nidhami ya mirathi fil jahiliyah wa katika qabzama ya kabla wa islam na katika uislamu wa bayan mizaat al islam na kubainisha miza yani tafauti wa islam na ile sifa nzuri ambaye kapo uislamu inasifika naye katika mirathi kutoka katika zile zile ahlu al jahiliyah walikuwa wanafanya katika mirathi na watakwiyatu li awasir al qaraba kwa mirathi inaleta nini inaweka nguvu katika nini awazo eh rawabit alqaraba inaweka nguvu katika nini katika karaba katika familia sababu mirathi wanapopatianana mtu mirathi yake kwa haki yake inakuwa ina nguvu ya kijamii yani mtu anaweza kusaidia mzake sababu hamdhulumu kaka anaweza kusaidia ndugu yake baba yani katika sababu mirathi naleta nini ile ya yani kushikamana kwa nguvu kwa yani kwa nguvu wa heshima na milikiyetu na kuheshimu kumiliki ya mtu kila mmoja individual inaheshimu wewe haki ni gani unapewa kisha alafu katika topic ya 4 hikmatut tashri'i fi maqadir al-mawarith alizunguzia hikma ya sheria katika miktari ya mawarith kunini kila mmoja ameambiwa fungu ni hii ni hii alafu mabحث al katika topiki ya 5 fi bayan al-huquq mutaaliqati kuhusu haki ambayo kwamba inahusiana biaini tarika kuhusana na, na kile alichowacha yani tarika ni ile mali aliyowacha haki gani ambayo kwamba ziko katika hiyo mali na na tartibi yake wa bayan arkan na kubainisha nguzo za mirath hiyo kwa uchache hizo jawabu mukaddima hizo topic katika introduction ambayo jana tulianza mabحثu awali tulianza na topic ya kwanza ambayo kwamba alikusudia adillatu alijmaliyah lima warith min alkitab wa sunnah adilla muftasara ya kwamba inazungumzia mirathi amekusanya hadithi Aya ayat ayazote ba kwamba zinakusudia dalili zote katika, katika katika Qur'ani na sunnah zinaizungumzia mirathi tukaanza na ayatu aya za mirathi alati dhakara Allah ambazo kwamba Allah alizitaja nassan fi yani nazungumzia mirathi tu haina aina ihtimali ya maana nyingine alizunguzia mirathi ni aya tatu tutaanza na aya katika usulul furu aya ya wenye kurithi ambaye kwamba usul ni kama baba babu mama nyanya mirathi yao ni gani wal na watoto na wajukuu mirathi yao ni gani kwa hivyo wazazi na watoto mirathi ya wazazi na watoto tukaanza na kaul taala yusikumullahu fi awladikum lildhakari mithlu haththil umthayee fa in kunna fa in falahunna thuluthaa ma atarak, wa in kanat wahidatan tulisema aya iyo aya allah ta wa ta'ala wasia na totowake na kike na kiume tulizunguzia kuwa atachukua toto atachukua atachukua mara times lakini wakati ambao toto wa kiume hawapo wakikuwa na watoto wa kike watoto wa kike kama ni wawili kuenda juu watakuwa wanashirikiana katika thuluth 2 over 3 na waingkana toahida na kama amemwacha mtoto wa kike mmoja basi mtoto wa kike mmoja atachukua nusu kwa hivyo hii kwa ni aya katika nini katika mirathi ya ya, ya, ya watoto Kama ile aya ambayo kwamba hii ni cha kwanza katika sura tunisa aya ya katika kipandi ya pili nafsi hiyo sura aya ikabainisha mirathi ya watoto sasa foro ambayo kwamba Allah e, la, a, ikabainisha mirathi al-usul ya wazazi sasa kwanza watoto sasa ni wazazi kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala alisema wa liabawaihi likul wahid minhumus sudus wazazi wake baba na mama kila mmoja nini 1 over 6 mimma taraka katkamal yamataba kwa sharti kama namtoto sawa so, akichukua amekufa amewacha watoto wazazi wako 1 over 6 fa lahu waladun na kama hana watoto wawarithi abawahu na baba zake merithi yani baba na mama ndio ummihi thuluthi. mama atachukua thuluthi moja manake thuluthi mbili ya nani ya baba mama atachukua katika fardhi 1 over 3 1 over 3 alafu ile nyingine kwamba baba jatachukua zile zilobaki, ambayo tutahitaji thuluthi mbili sawa Alafu aya akazidi kuendelea akasema fa in kana lahu ikhwatu na huyu maita mtakikufa amewacha mandugu yani ndugu anaanzia wawili kwenda juu fadhi ummihi sura pia mandugu anaweza nini mama yake ile mama achukue nini mama atachukua 1/6 mimbaad wasiyya tiniusi biha hauden baada ya wasia ambayo kwamba yeye kwa amba, huyu maita alihusia kutekeleza wasia yake au kulipa deni yake kisha toka aya akaendelea akasema baba abaa hukumu abnaakum baba zenu na watoto wenu la taduruna ayyuhum aqrabu lakum anfaru hamji nani ambaye kwamba iko na manufaa karibu na nyinyi zaidi fardatan minallahi yani ni fardhi ambaye kwamba Allah ameshataja hiyo mirathi ni fardhi kutoka kwa Allah subhanahu wa taala inna allaha kana aliman hakima allah subhanahu wa taala ni mjuzi zaidi ni aya pili aya katika nini fiirthi azwajain a ya miratio yani na mke walikhawa tu na upande wa nani upande wa wamama sawa so, alafu nai tukasoma tukasema nai ni wa taala walakum nisfu ma Allah taala nyinyi mkifa walakum nisfu ma illam wa kifariki wakawacha wa mali basi nusu ya mali ya wake zenyu yani mwanaume atarithi nusu ya mali ya wake e, Mwanaume mume atarithi nusu ya mali ya mke wake kwa sharti kama hawana watoto na tumekusudia watoto wote yani mwanamke amekufa ya hajazaa mtoto either watoto, watoto amezaliwa kabla yake kama hana mtoto basi mume wake atarithi nusu fa in kana lahunna lakini wake zenyu ukikua na watoto fadakumur umima ya taratna basi watakuwa na robo Mali, kwa mali ambayo kwamba mtachukua robo katika mali yao waliyoiacha mimbaadi wasiatuni usina bi au deni baada wasi wasia ambayo kwamba wawakizenyu wao wamehusia wa wametoa wasia ama kama kuna deni waliyoiacha wala humna rub' na wawakizenyu watarithi katika mali robo mimma taraktum katika mali yenye mlioacha ilam yakun lakum walad pia kama hamna hamna watoto fa lakum walad kama nyinyi mnawatoto balahu mima Basu wa wa nini thumun. na thumun ni 1 over 8 sawa so, wasia biha baada kutekeleza wasia mlio au deni deni kama mnayo mshalipa na iyo, ilikuwa nakusudia inazokuwa nayo zungumzia mirathi ya wanaume na wanawake alafu ikakuja mirathi sasa kuhusu watoto wa wa, mandugu wa maiti upande wa mama الاخ او الاخوه من جههنا من جهه الام يعني انتو عماما من اشياء ماما sio baba nae ndio kaulu allah tbaraka wa taala aliposema wa in kana rajulun yurakh kalalatan kalalatan yani mtu kama anarithi wa kalala manake hajawacha asl wala faru hajawacha wazazi hasa baba na ama ama babu na pia hajawacha mama hajawacha watoto ajawacha aslu ambayo kama inakusudia sana sana wanaume wanaume wanaume au faru watoto kama mtu hajaamefariki hajawacha watoto wala hajaacha wazazi ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema in kana kalala au imra'atun au mwanamke pia anarithiwa katika njia ya kalala mtu amekufa mwanaume mwanaume ma, amekufa hakuna na katika watoto ama katika katika usul na katika furu ama ni mwanamke amekufa hakuna anayemrithi upande wa usuli na furou. Namnasema usuli upande wa wazazi sana sana ni baba, pia inafika kwa babu. Na upande wa na na, na, na upande wa watoto. Ndipo Allah Subhanahu ta wa Ta'ala anasema Fa akikuwa amewaacha alafu amefarika kawaacha ndugu yake au ukht au ofu nao ameewaacha dada yake. Na hii aya hapo wa ulama wamebainisha kuwa hii aya kusudia nini? mandugu zake upande wa mama. Sawa? Ijma' al-ulama wamebainisha kuwa hii aya inazungumzia mandugu zake upande wa mama. Fa li kulli sudus Kama amekufa amemwacha moja ndugu upande wa mama ama dada upande wa mama kila moja tarifi sudus 1/6. Sawa? Fa in kanu lakini kama amekufa Ye hana wazazi na hana watoto lakini amewaacha mandugu zake kuanzia wawili kuendea mbele. Sawa sawa kuna ndugu peke yake? ama kuna dugu, ndugu na dada ama ni mandugu na madada ndio akthar min dalika kwa hivyo haigawi hakuna hapo mambo kusema kuwa mfano ndugu atarithi zaidi ya mara mbili kuliko dada hapo watu wanashirikiana ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa akthara min dalika fahum shuraka fi thuluth wakikua zaidi ya hapo basi watakuwa wanashirikiana katika nini katika thuluth yani 1 over 3 thuluth ya mali mandugu hawa watachukua mandugu pamoja wa mama wa sharti tukakuja kuona katika mlango wa hajibuko, kwa wa sharti hajaacha watoto wala hajawacha wazazi hasa upande wa baba na babu mimbaadi wasiyatu yusa bihi au deeni baada ya wasia kutekeleza wasia ya yumeitie ambaye ametoa au deeni au kulipa deni yake ghayra mudhar ghayra mudhar wasiyatan min Allah wa Allahu alaykum fakim bik lakuduriyana na niwasia kutoka kwa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye elimu zaidi na na zaidi Tukianza katika aya ya 3 Naye ya nini ya madugu upande wa nani madugu upande wa baba na mama madugu upande wa baba na mama ama madugu upande wa baba peke yake Irthul ikhwatu li ghairi umm abin Irthun fi irthil ikhwati li ghairi umm Yani ndugu upande wasiokuwa upande wa mama, kama wasipotokuwa upande mama na kusilia nini? Upande wa baba au upande wa baba na mama. Sa Upande wa baba na mama, yani wanashirikiana baba na mama ama wanashirikiana na baba peke yake. Naye ndio au qawlullahi tabaaraka ta'aala lisa ma jaana yastaftoonaka watakutaka kwako fatwa. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakikujia eh mtume wanakuuliza kuhusu mirathi, kuhusu ya mira qulillahu sema allah subhanahu wa ta'ala yuftikum allah subhanahu wa ta'ala ana anawapa ana waeleza ana fil kalalati kuhusu mirathi ya mtu aliyokufa Ajawacha aslin Ajawacha asl wala far' aslin na halaka ikikuwa mtu amefariki leisa lahu waladun hanam walahu ukhtun na anadada fadaha nisfu dada yake atamrithi nusu ya mali aliyoacha amekufa na ana watoto na dada na waulama wamefikiana kuwa hii ni na kusudia ndugu upande wa baba ama ndugu upande wa baba na mama wa huwa na yeye dada yake hivyo hivyo in lam yakul kama yeye wa huwa yarithu dada yake in lam yakul la kama dada yake mifariki ana nini ana mtoto na kwa njia gani tulisema jana kwa taasifu hujataja kiwango gani tarithi ndugu dada kikufa, basi ndugu yake tarithi kwa kuchukua ile sawa fa kama mandugu hao madada hawa kwa wawili falahuma thuluthani mimma taraka wao na mbili katika mali ambayo kwamba alioacha yani 2 over, over three. wa ingano watan rijalan, kama ni mandugu ni wanaume na wanawake kwa pamoja falidzakari mithli falidhat mithlu yani kijana atachukua times tu ya mwanamke yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli bikulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala shaka katika aya hiyo mirath ili tusije tukapotea na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu hiyo kwa kuhusu kuhusu aya mirath hizo aya 3 zimekusanya mirathi hata ukiziangalia katika mirathi imekusanya karibu hizo faradhi ngapi furudu al-muqaddara baqwa baqab 6 tuliona kuna wata wana rithi nusu tukaona kuna wata wana rithi suluthu kuna watu wana e, robo kuna wana robo kwanza tulimuona tuanza, sawa tuliona wana ni nani katika hizo aya musjana sivyo wakati ambapo kwamba hana ndugu ah kisha tukakuja kuona ule ambaye kwamba anarithi ule ambaye kwamba anarithi huna e, kwamba anarithi nisu pia ni mme. Mme wakati mke wake amefariki hajawacha nani hajawacha mtoto tukitoka katika nusu tukaona ni ule ambaye kwamba anarithi robo ni nani Mme ama mke. Mme arithi robo wakati mke wake amewacha nini? M -toto. M -toto. Na mke ajawacha? Ajawacha mtoto. mke anarithi robo wakati mume wake wajawacha? hajaacha mtoto. Tukienda katika sasa thuluthu mbili. Tukaona wala kwamba anarithi thuluthu mbili ni kina nani? Wasichana Was wawili kwenda juu. Warithi thuluthu mbili wakati ambapo kwamba hawana mandugu wa kiume. Ama madada wawili upande wa baba na mama ama upande wa baba peke yake. Pia warithi thuluthu mbili Wakata, mba kumba, wakata kwamba au wakati kwamba hawana nini kwamba nini ana wa, mandugu sawa so, hili sulusu mbili tukienda katika sulusu moja yule ambaye kwamba tumuona na moja hapo ni watu wangapi aina mbili sawa so, yule ambaye anarithi moja imma ni mama wakati kwamba wakati gani wakati kwamba mtu ambefariki hajawacha mtoto hajawacha ndoto khasakhs amejawacha kwa watoto sawa so, ni thuluth pia tukaona pia wakate, pia, haja, pia kama haijapatikana mandugu zaidi ya moja eh, zaidi ya mbili kwazia mbili juu kwa pia tarifi thuluth 1 over 3 alafu tukiende tena tukaona wale pia ambao wanarithi thuluth 1 over 3 nikina nani ni ndugu baada baada wa mama na e, upande wa mama peke yake Wakikuwa wawili kuenda juu sawa sawa ni wakike na akimu amekusanyika wao wataarithi thuluth na wanaporidhi thuluth ni wakati ambapo kwamba huyu aliyefariki hajawacha asli wala faru sawa imebaki gani sudus tukoona yule ambaye kwamba anarithi sudus ni nani one over six wazazi sawa wazazi wote wawili wanarithi sudus wakati gani wakati gani wakati kwamba mtu amefarika amewacha nani watoto Sawa. Na upande wa mama pia mama anarithi sudus wa wakata kwamba yani kuna, kuna mandugu wa maiti kwanza wawili kwenda juu. Sawa? Sasa ikabaki ikabaki ghad thumn. kwamba anarithi ni nani? mke. Sawa? Mke anarithi thumunu, wakati mume wake amekufa amewacha mali na hajaacha nini? Hana amewacha watoto. Sawa? Amewacha amewacha mali na amewacha watoto. Kwa hivyo hii aya imekusanya ni mekusanya, hii hifurudu almuqaddara zote ngapi? Sita Sawa. Sasa tunaenda katika hadith. Sababu kuna wale ambao kama wanarithi, wanarithi mirath, wanarithi mirath baada hawa kishachukua watu watu watu nusu, watu wa robo, watu thuluthi mbili, watu wa thuluthi moja, watu one over six, watu wa one over eight, wakisha wakishachukua mirathi yao kuna watu ambao kwa kweli wanaongoja janga hao jwa warithi. amba Ama kwa kwamba wanaongoja warithi, dalili yao ni ipi? Dalili yao ipo katika kauli ya Rasul sallallahu alayhi wasallam. Janaasema muallif rahimahullah fa itha jama'ata ila hadhi alayatil karimati. Wa ukikusanya hizo aya hizo aya tukufu baada ya kusoma aya tukufu ukisanya uki, uki kuongeza katika hizo aya tukufu kauliu sallallahu alayhi wasallam qawliyati rasul sallallahu alayhi wasallam nayni nini alhiqul fara'ida bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin hadisambaiko biko katika bukhari na muslim katika hadithi ya ibn muhammad yani wala allah kama katika aya au wapatie faridha faridh zao yani patieni haki zao alq alhaqul fara'id bi ahliha patieni fara'id kwa wenye kustahiki Fama iliyobaki baki wa huwa li rajulin dakari. basi itakuwa kwa mwanaume ambao kwa namna zaidi ni kama mfano mtu akikufa Akamuacha mama yake Akamuacha baba yake na mtoto wake wa kiume mmoja tu sawa Windoto kiume mmoja atafanya mama yake na baba yake wataarifu nini? Sudus sudus 1 over 6 1 over 6 kutokana na aya. Akikuwa kuna wazazi kina mmoja 1 over 6. Sasa 1 over 6 ya baba 1 over 6, mama 1 over 6. Kwa hivyo maana yake katika sita watakuwa wamechukua mbili, sio moja, moja moja. Itabaki 4. Iyo 4 itaenda kwa nani? Kwa ibnu. Ambayo tutakuja katika darasa mbele inaita al-asaba. Itaenda kwa nani? Kwa ibnu. Sawa? Kwa hivyo itakuwa asl masala itakuwa ni sita, alafu moja kwa mama, wo, moja kwa kwa mama, moja kwa baba, inne hiyo inaenda kwa mtoto. Ndipo Mtume Muhammad SAW anasema alhikul fara'id bi ahlihi wenye ambao wametarajia fungu lao wapatieni mirathi yao. Fama bakiya ile takayobaki fa huwa li aulal Ni kwa mume ambaye kwamba anastahiki zaidi na kuna hikma hapo kwa mtu ambaye anastahili zaidi takuja kuelewa kwa mbele lakini wacha niwapatie mfano mtu akafariki akawacha, akawacha baba yake akawacha mama yake sawa kisha akawacha mtoto wake huyu kisha akawaacha kaka yake tuseme kaka yake upada baba na mama sawa katika mlango wa haji uy, kwa sababu ya huyu mtoto atamfanya mama yake na baba yake watachukua 1 over 6 1 over 6 sawa lakini huyu mtoto huyu fa fa, fa huyu mtoto anaitwa fahuwale fa au laraju mudhakar. Yeye ndiye mwanaume anastahili zaidi sababu yeye akipatikana ndugu ya ndugu yumeita riziki. Kwa atachukua ile inne iliyobaki ndugu wa maiti hapa atapata chochote. Na tuwekeeni katika hii kaida. Mkiona mtoto wa kiume mtu akikufa amewaacha watoto wake wa kiume, wote wanaitwa ngamandugu wa maiti. Hawana haki ya kukubia hapo kabisa. Mtu akikufa amewaacha katika watoto wake, kama ni watoto wake peke yake anaweza karithi kwa sharti awa ni mtoto upada wa baba ama mtoto upande wa baba na mama lakini pia kikuwa mtoto upada wa mama, mama msichana pia anamzuia lakini mkiona tu mtoto wa kiume anazuia wadogo wote wasirithi sawa je mtume mkoa sasa sasa yanasema ukikusanya hizo hizo ha, tukufu zinotangulia kisha ukaongezea ya hadithi ambayo kwa kwamba tumesoma alhikul faraida bi ahliha fama bqiya fa li awla rajulin dhakarin anasema wajtataha qad stawa ahkam al mawarith utaikuta imekusanya za mirath zote wa muhimati hana muhimu wa mirath yote utazikuta imekusanya ahkam za mirathi na muhimu wake sababu gani haif inna hadith al hadithi tukufu yu'khadhu minhu inachukuliwa katika hadithi tukufu ambayo tumesoma alhiqul faraid bi ahliha fama fahuwa li hiyo hadithi tukufu yukhathu minhu inachukuliwa ndani yake bayanu masrifu ma tabqa ba'da kuonesha kuwa watu wala ambao wametajwa fungulao, kama nusu robo nini sababu akishachukua fungu lao ile iliyobaki inaenda wapi hii hadithi inatoaonesha ile inaenda kwa haa, kwa hao watu na tutakuja kuwajua watu inshallah mbele huko sawa ma tabqa ba'da al tarika yani fard tarika ni mali baada mtu kila mmoja ule wa nusu wake amechukua wa ule wa robo amechukua ule amechukua na ile ina inayobaki basi inaenda kwa nini inaenda kwa hao kutokana na hadithi ya rasul sallallahu alaihi tutakuja kujua ya. ni kina nani hao wa annahu li aqrabil asaba bin nasab niyo mirathi ni ya asaba asaba ni wale ambayo kwamba wanarithi mirathi pasipokuwa na takdir alizinaurithuna mirathi ni nitakdiria yani anafunga maalum ana rithi iliyobaki anaweza kurithi nyingi vile tumeona mtoto hapo anachukua nyingi na anazuia wengine na anachukua nyingi kama mfano hapo bado timweka mtoto na na kaka lao mtoa huyu mtoto akabaki wazazi wawili unaona akabaki wazazi baada baba baba angemzuia ni anga mzuio kaka yake kaka ayu maiti sasa kaka baba angechukua baba angechukua nini baba angechukua baba angefanya mama angechukua wana wa 3 ili ubaki baba angeenda ni nasema hii ahkamu ya ma, ya, na ya na hake. na muhimmaati na muhimu yake sababu hii ndani ni imeweka mwenye kustaiika kwa mirathi nini wa annahu asabati bin nasab nasab nasaba karibu sana jana haki yako baada yake wanakuja baada asaba inakuja asabatu bilwala katika fiqh tulisoma alwala tulijajua wara' nikana wala niliye anatukana kwa sababu ya nini sababu ya kumwachisha mtume uhuru ukimwachisha mtume uhuru kwa hivyo ile inakuwa wala baina yenu ukikosa ukifariki ukakosa watu kuridhi basi huyu ndiye anakuja kukuridhi sawa so, sawa so, so, ni wa kike kama kunyuma anaingia katika alwala kwa hivyo baada hao, hapo wala ambaye anaridhi fungu ndio baki kabisa au walaa ambapo kwamba kama ni ama enje tawarithi wakikosekana mahasabu alldhina wara la zikirum fi sallallahu naha imepatikana kuwataja katika kauli ya rasul sallallahu alayhi wasallam inma liman ni kwa yule aliyofanya nini alio aliyomwachisha yani inapatikana kwa mtu yani hii hadithi inatumaanisha ikikuwa we ni mtumwa mimi nimekuachisha uhuru hii wala ni mimi na wewe siwezi kutoa hiyo wala yangu vita tulizungumza ni mpe mwingine nasema mimi nikikufa wala yangu yeye ya kwa mwingine la wala ni mubashara ya yule aliyewachisha mtumwa uhuru katika hii hadithi ambayo kwa mane hadithi ya Bukhari na Muslim katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha fahadi aladillah fahadhihi aladillah anatuambia iza adilla bayanatil intha binawaihi hizi dalili zile aya tatu na hadithi imetuonesha mirathi kwa sampuli mbili fardhan kuna wale ambao kwamba umetajiwa fungu zao tayari katika Qurani na tatukua nusu na anaachukua robo na anaachukua thuluth mbili na anaachukua moja na anaachukua sudus one over six na anaachukua thumn saa wametajiwa funguao analeta fardhan ashabul furud wanachukua fungu yao wa taasiban na kuna wale ambao kwamba wanarithi mirathi taasiban baada ya kubaki ya wanachukua baada Allah mbele ashabu alfurud nikina nane wala mbapo ya nani kina wa fi taala ama katika kauli Allah tبارك وتعالى wa ulul baadhum aula bi baadhin fi kitabillah qulu arham, arham inafanya watu wanakuwa na karibu wale ashabul arham baadhum aula bi fi kitabillah wa yani, karibu karibu au jamaa yao katika baadhi yao haki katika kitabu ya Allah wale arham yao ni aula zaidi kwa baadhi wengine fi kita la katika kitabu ya Allah Ta'ala. Na hiyo inabainisha kwa Kuna wale ambao kwamba kurithi zaidi ya kwamba wako. Tutakuja kuona nyuma wale akikosekana ndio naona fi al khalu warith warith al, al khalu warith ma warith man la lahu al khalu man la lahu al ni nani? Al ni ndugu upande ndugu wa mama ambayo ni mjomba al mjomba warith man la warith lahu mjomba ni mwenye kurithi yule ambaye kwamba hana atakayemurithi. Yaani mjomba ni mwenye kurithi mtu aliyofariki asiyokuwa na atakayemurithi. Sawa? So, na hii hadithi ni hadithi ya Tirmidhi na Darar Kutni hadithi ya Aisha radhiyallahu anhu. Na kuna wengine pia amepokea ame hadithi kama tunaonesha kwa Baihaqi amepokea ame hadithi katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu an. Kwa hivyo Alasema katika Khaw Rasul sallallahu anasema al warithu, warithu man la له, mjomba ni mwenye kurithi yule ambaye kwamba yu, hana atakayemrithi Hiyo hadithi anatwambia muallif bayanun li masrafi tarika ni kuonesha hiyo tarika ni ile mali aliyowacha iyo tarika inaenda wapi tarika kwa wapi idha nami min kama wale na furudu takapowataja taka kama hawajapatikana walaza walfurudu kama wajapatikana kabisa sababu inawezekana mtu hawako wale ambao kwamba Allah ametajia katika aya tuliyosoma inawezekana mtu hawapatikani kwa hivyo min au ashabul kama hawako minal katika qriba katika wala asaba wala wale ambao kwamba wanarithi baada ya ashabul furud yani hawana fungu kwa hivyo hii hadithi inatubainishia wa anna masarifaha hina idhun yakunu li baqiyatu kwa hivyo hiyo tarika sasa kwa wale jamaa karibu waliobaki mimma leisa wal asaba kwamba sio watu walio tajwa katika aya wala asaba wale kwamba watua, wale ayah, wala asaba. Wale kwamba wanarithi baada iliobaki kwa baada wale ashabul kisha chukua, kisha nabaki kua. wote hawa ya yani maana kama mandugu, mandugu yani watoto wa maiti hawapo, watoto wa kiume hasa, mandugu zake hawapo, baba labda baba Haipo, babu haipo ukienda labda maamamu, ma, watoto mandugu za baba hawapo. Sawa? So, hao, hao na watoto wao, yani hao na watoto wao hawapo. Basisi sasa tunaanza kueni. Sasa kwa hao asabat bila tatubainikia hapo wasipapatikana kwa hivyo mirathi inaenda kwa nani nyamaadif anasema ala khilafi fi lakini kutokamana na khilaf fi dalika yati insha Allah. hiyo khilafu taijua kule mbele kuna madhhabi ya imamu shafi'i mtu akifariki Hajawacha wale wenye kurithi ashabul furud hawapo na mtu hajaacha nini ashabul asabati asabata hawa baada msema watoto upande wa watoto jiha al-ukhuwa upande wa mababa jiha al- eh jiha al- jiha al-ukhuwa upande wa mandugu alafu jiha tu al-umuma upande mandugu za baba hawa hawapo hawa katika ashab hawapo mirathi tetakuwa nani wengine wamekubaliana lakini wale hapo kibaki hakuna mirathi beleka kwa mjomba au na kwa shangazi paka baitul mal kama kuna baitul mal tunaipeleka baitu ile, ile ya inaton, ya mirathi utapata nani, utapata nani yonani, nini, mirathia, arham, wa wanapeleka kwa na kusoma itachambuliwa hapo tutakuta as wao ndio kwa karibu zaidi badala kupelekwa kwa baitul Unapeleka katika baitul mal kwanza baitul pili Ukipeleka kama kuna baitul mal baitul kwa haki ya uislamu lakini huyu ambayo kwamba yuko karibu hapa ana haki kapi? mbili ana haki ya uislamu na haki ya nini ya ujamaa kwa hivyo huyu anaana nguvu zaidi kwa hivyo madhhabi imam shafi'i ameeleza hapo ala khilafi fidhalika yaajibayan insha Allah يعني ميراثتانا كوها وجومبا تتاندا كوماشانگازي كده ابو بين العلماء قبل كم بيتتكوجه حتى ني يكون في الجامع هذه اه ذاته اه ونما واق في دي بيت ماريكا بمبابه يا امام الشافعي شاء الله الرحمن الرحيم المبادئ العشره المبادئ العشره التي ينبغي التي ينبغي لكل من اراد الشروع في علم من العلوم أن علمه هي حد العلم الذي يريد الشروع يريد الشروع فيه وموضوعه وثمرته ونسبته إلى غيره وواضعه واسمه واسمه واستمداده وحكمه ومسائله وفضله وقد نظمها بعضهم بقوله ان مبادئ كل علم عشر الحد والموضوع ثم الثمر وب ونسبة المنفذ له والواضع واسم الاستمداد حكم الشرع الحكم الشرعي مسائل مسائل وبعض المسائل مسائل والبعض بالبعض والبعض اكتفى ومن ومن دار الجميع هذا الشرف سن سنبادئ فمبادئ فني بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وربعت Tuli tuli al mabadi' al l l yani ashara il hata tulikotaja na tunazunguzia mukadimma katika usule al fitri ilmu al manqita lazima ilmu yote inakuwa na mabadi na kuonesha utangulizi njanaasema mabadi al ashara mabadi ya ilmi ya fara'id 10 kwanza mekusudia ilmu yote al mabadi al ashara hili mabadi ya in inakuwa ni 10 allati yambadi li kulli man arada kila yote ambaye anataka kuingia ndani ilmu -il فعلم من العلوم كفك علم ميونغون ماعلوم اي يعرفها اذا مبادئ kama utangulizi 10 inapaswa kila mwenye atakokuingia katika elimu yoyote katika elimu lazima ajue hiyahdu alilm haddu alilm kwanza ajue taarifu ya ilm ilm hiyo ni nini faraid ni nini usulul fiqh ni nini vileto haddu الذي يريد الشروع فيه. علم في ilm mabako kama nataka kusoma difayn fiqi sawa kwa hivyo ni hadd al-ta'arifu lil'ilm alladhi yurid al fi ilm alladhi urida yabda' lazima kwa kisha ni nini mawdhu'u pia usul ni lazima katika pia topic yake ni na matunda yake ya elimu wa yani ilmu kikompea na ilmu nyingine kwa bali na ilmu kwa nyingini ni yapi wa nana aliweka ilmu kama ilmu mirathi na aliweka Allah subhanahu wa ta'ala ke waadihu aliweka ilmu wasmuhu najina laki wastimdaduhu inatoka wapi kama ilmu mirathi unajua tutaangalia kwa imeanza kitabu wa sunna wa ijma saa utakapo utakuja kwa kusulifu utakuta nyingi ata ata na nini lakini hiyo kitabu wa sunna waliijma wa hukumu ya kusoma ni wajibu ama ni sunna atabainishia wa kama watu kama nyinyi wachache mmekalia kusoma mtaenda kufundisha wengine lakini sisomikane ni dhamu. صا ومسائلهم مساله مسائل اي علم اني في مساله كما تكونوا كتابه ميراث مساله زك وفاضل ونفذ لكن يبي وكذا قصوا مترجو فضل اي علم ميراث وكذا وقد نظمها بعضهم بقول وياما بي قد كما بيت الكشيري وamesa ان مبادي كل علم عشره يعني مبادي كل علم تعงولزه كل علم ني 10 الحد اولا نتاعريفك ديفينشن والموضوع توبيك ثم ثمر كيشا ماتوندا ونسبة لاي مونابور كومبير كومباي ونايكمبيا على العلم ميمغيني وفضله نفضله ياك والواضي واللي وeka imetoka wapi kama kama, kama meraf, mishka, yani istamadda الكitaab, wa sunna wa alijma hukum alshari' masailu mas, mas, mas'ala husu ilmu wal ba'd bil ba'd kwa wa kitafa iktifa imatosha wa mandara al jami'a atakayjua yote hii kilichotaja hadha sharafa basi amekusanya ame nini usharifu na utukufu hii ushari. ni baadhi ya waandika nawam usome kujua kila ilmu kitakaposoma ilmu yote ka kwanza ujue haya hiki kitabu ilmu ni nini definition yake ni nini fadila yake ni nini na nini ndioanze kusoma yeye ko hivyo anatuanzisha sasa in anatuanzia mabaadi ya elimu kabla tuanze hiyo elimu mabaadi yake anataja anasema fa mabaadi au fanni al-fara'idh bidhati sheikh anasema mabaadi au ya fanni al-fara'idh ni elimu elimu ya mirathi bidhati hi sababu tukuje kwa elimu mirathi ni mirathi ni nini kwa hiyo anasema mabaadi utangulizi wake ya fanni kwanza hadduhu haddu maana kuna ai taarifu to define ni nini na sayati bayanuhu inshaallah nasema itabainika baada, kujua ilmu al-fara'idh ni nini ama miratho ni nini lazima tujue kabla sisi tujaanza kujia katika masuala yandani ya pili akasema mawdhu'uhu topic yake topic yake ni nini topic hiyo ilmu ni nini at-tarikah nini mali ilioachwa sawa wa bayanuhu insha Allah. na kuibainisha hizo mali itakuja Allah. ya tatu thamaratuhu matunda yake matunda yake ilmu nini wa isalu dawi alhuququ huququhum ni kufikisha mwenye haki kuwapatia haki zao sawa matunda yake kupatia mwenye haki haki zao naam nisbatuhu ila ghairi unaponasibisha hiyo ilmu kwa nyingine Nibi? ipi huwa min alulumi ilmu alfaraiḍ ni katika ilmu ya sharia Tano, falbuhu fadlaha yake yubayyinuhu ma warada fil ahadith itabainisha kutokamana na ahadith hadithi za rasul sallallahu alayhi wasallam minal hathi ala taallumihi wa taallimihi rasul sallallahu kusoma ilmu al-fara'idh ilmu al-mirath la za hadithi zikoko ambayo kwam mimi imekuja specific kwa fadila ya kusoma ilmu al واضعون هذا لكي يعلم اليوتا اليوتا جل جلاله من الله سبحانه وتعالى ميراث علم الميراث من الله سبحانه وتعالى استمداد العلم من الكتاب والسنه من الكتاب يعني القران والسنه سنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم اعين حديث زمته محمد صلى الله عليه وسلم والاجماع اجماعوا na umma ndapokuudia mujtahid al umma wale wa nyawalama wajitahidi katika elimu wakiwafikiana katika masala baada hakuna kwenye kitabu wamejitahidi tutakuja kuona baadhi ya masail hukoamba iko katika sunna wali كيف حكمه حكمي yake deni حكم يا علم تعلم ثروه كفايه ويسمى هي علم لفرض الكفايه فرض الكفايه فرض يا كوتوشيلازا يعني مwingine akitoka wakija kusoma sio lazima kwa kila mmoja ahudhurie sababu hao kufundisha wengine sawajua ilmu al kifa فرض الكفايه ايه تفاوت قام به من يقفي يكوتوشيلازا وكijua watu ambao kwa ana tosheleza kusoma علم سقطت اثم wale waliobaki atakuwa na madhambi lakini sote tukinyamaza na kuna watu wanajua lolimwakanyamaza watu wanapata madhambi sababu so, ni ilmu dharura katika sheria na ilmu ambayo al ilmu ya mirathi kwa sababu ilmu ya kwanza itapotea katika alba sawa ya masailuhu masala zake ma fi kulli katika kila mlango kwa upana zaidi fad, ma, nani mnaelekea kuonesha nini kuonesha tafsiri kuhusu kuhusu mirathi na zaidi kuhusu hiyo mirathi na nafikir kwa sababu ya wakati inshallah tutakuwa hapo